Ніхто цього не знав і не знає. Але коли Підліски, Горбове, Сокерчани і інші села в кількох околичних повітах позакуплювали панські фільварки, повикуплювали назад грунти, попродані вперед на ліцитаціях жедам, то все те зробилося при моїй помочі, моїми грішми. З часом я обдумував цю справу чим раз ширше – Мені видалось, що і така робота може бути корисна для нашої жидівської нації. Бачите, оці розрухи на Україні показали мені, що працюючи над висанням і зруйнуванням руського народа, ми, жиди, робимо так, як робив той циган, що сидячи на дубовій гілляці, сам підрубував ту гілляку. Живучи на руській землі, ми громадимо над своїми головами пожежу руської ненависті». Навіть пориваючись до асиміляції, ми асимілюємось тільки з тими, що душать і висисають у тих русинів, і тим іще збільшуємо тягар, що пригнітає їх. І забуваємо, що на руській землі живе нині більша половина всього жидівського племені, і що громаджена століттями ненависть може вибухнути і таким полум'ям, прийняти такі форми що наші протектори, поляки та москалі не зможуть допомогти нам нічого. І мені видалось конечним почати і до Руського берега від нас будувати міст. Почати робити хоч дещо таке, аби ті русини могли не самим лихом споминати нас. Я знаю, коли вони рушаться потроха, дійдуть до деякої сили, то із жодів чим раз більше буде прихилятись до них. Але, по-моєму, важно допомогти їм тепер, коли вони ще слабі, коли ще гнуться і не можуть випростуватись. То дуже делікатна спекуляція, пане Вагман, і я не знаю, чи багато жидів ви потягнете на неї. О, я і сам знаю, що небагато, і мені не треба багато, адже ж досі я нікому не говорив навіть о цих своїх думок. Вам першому я вияснив їх, бо бачу вас під німецьким сурдутом незадушене ще до решти жидівське серце не зовсім іще розполовинену, стару жидівську душу. «Дякую за комплімент», – з усміху мовив бурмістр. «Я тільки я й досі не бачу, яку ціль мала та наша розмова. Тепер я можу сказати вам про ту ціль, і не потребую лякатися, що ви висмієте мене і викинете за двері, як шаленого». Бачите, за пару день має тут, у місті, зібратися народне зібрання руських хлопів. Чув я про це. Ну, та, мабуть, із того нічого не буде. Староста не дозволить. А Видите, він дуже рад би не позволити, але трохи боїться цього молодого адвоката, що скликає де зібрання. Для того пан староста шукає бокової стежки, і оце вже наказав Парнасові, щоб не дав своєї шопи на зібрання мусять наймати шопу в кого іншого. І з кожним іншим таке саме буде. Жидові пан староста пригрозить, а в передміщани на вина йде знов щось інше і таки заборонить зібрання. А мені би дуже хотілося, щоб воно відбулося. Вам? Так. Бачите, тут є мій маленький інтерес. Та хлопська нарада буде головно звернена проти реформи повітової каси. «Ах, то це ви, на маршалка Брикальського, острите зуби? сміявся бурмістр. Так, і він найбільше причинився до мого осирочення. Через нього мій син пішов в землю гристи. Я хотів би відплатитися йому. А тепер, думаю, надійшла пора. Ну, я там не вхожу в ваші плани, але не розумію, чим би я міг допомогти вам. Ужити свого впливу в пана старости. Щоб таки позволив на все зібрання? Думаю, що все буде трудно. Знаєте самі, коли староста на що завізьметься, то робиться впертий як бик. Ну, на впертого бика є також способи, можна зайти його хитрощами. А то як? Або я знаю, різні можуть бути способи. Я думав, що ви своїм правничим розумом борше щось видумаєте, ніж я». «Ну, та мені прийшов до голови один концепт». І Вагман, нахилившися до бурмістра, почав щось шептати йому до уха. Це була його стара лихварська привичка, бо ж у кабінеті не було нікого, хто міг би був підслухати його. І в міру Вагманового шептання бурмістрове лице прояснювалося, прояснювалося, а на кінці він вибухнув голосним сміхом. «Чи ви здоріли, пане Вагман? Такий концерт! Га-га-га!» Ну, я не кажу, щоб це був наймудріший концепт, мовив вагман, також усміхаючись. Але даю вам те, що маю. Робіть з тим, що знаєте. Тільки скажіть мені одно. Чи згоджуєтесь зробити в тій справі те, що будете могти? Що ж, нехай буде і так. Трохи все дивна і незвичайна для мене роль. Але що ж, ризикувати при цьому не ризикую нічого. Але ж навпаки, все буде тільки корисне для вас. Ну, про користь мені байдуже. Та вже що маю робити? Даю вам слово. Зроблю, що зможу, а ваш проєкт обдумаю ще докладніше. Ще нині зайду до Парнаса і поговорю з ним. Чи тому руському адвокатові говорити що? Не треба. Якби що було потрібно, то я сам скажу йому. Ну, коли так, то добре. Завтра поговорю з старостою і про все дам вам знати. На тім вони і попрощалися. Розділ 51 Другого дня пан староста сидів нетерпеливо в своїй канцелярії і ждав нового подання від Євгенія з донесенням про новий локаль, у якому мало б відбутися віче. Він наказав у подавчим протоколі, щоб як скоро війде те нове подання, зараз передати його йому, і вже наперед обдумував способи як би звести на ніщо і все нове подання, щоб не допустити до відбуття віча, але так, щоб Євгеній не міг закинути йому ніякої очевидної протизаконності. Але минала година за годиною, а подання не впливало. Що ж це, міркував собі пан староста, ходячи великими кроками по своїй канцелярії. Чи мав би парнас таки полакомитись на гроші і дати шопу, незважаючи на мою раду? Не пропускаю цього». Жид боїться і був цілий мокрий, виходячи від мене вчора. Чи може той панич, одержавши парнасову відмову, надумався відкликати те чортівське віче? Це було б дуже розумно з його боку. Але, власне, для того, що все було б розумно, я думаю, що він цього не зробить. Русин упертий, а особливо, коли ходить о зроблення якоїсь дурниці, якогось збитку, якоїсь прикрості іншому то тут нема ніякої сили, щоб відвела його від раз повзятого наміру. Але як собі знає, локалю у Парнаса не буде мати. А коли нині не донесе про інший локаль, то сам собі припише вину,